А коли ми їхали сюди, він марив вами всю дорогу зі Львова до Києва. Дев'ять годин називав вас своєю королевою і зітхав так шумно, що в авто дах зривало від висхідних повітряних потоків. Мене він так просто дістав, я боявся навіть його за кермо пускати. Роман театрально потер дійсно втомлені, запалені очі. Та тепер я бачу, що через вас варто було зітхати. І трохи постраждати теж не гріх. Не розумію, чому ми раніше були ворогами. Ти чудова людина, раднико. Роман не здивувався цій заяві, яка у вустах незнайомої жінки прозвучала б щонайменше дивно. Він просто відступив на крок, оглядів лану так, ніби вони зустрілись після довгої розлуки. Хоча, чи доречно тут ніби. І стиха проказав. «Собача робота! Насправді, ти завжди подобалась мені. Мені усі, хто любить Олеся, подобаються. А ти особливо, бо кохаєш його сильніше за всіх». «Такий гарний светр!» – опустивши погляд на груди Романа, зауважила Лана. «Хто зв'язав? Мама Ганна?» І знову він зовсім не здивувався. «Зоряна!» «Зоряна?» «Особистий секретар Олексія?» «І моя наречена!» «Вона просила передати тобі...» Тут Ромко всміхнувся. «Чужинко, ось це!» Роман простягнув правицю, розтиснувши пальці. На долоні, обмотаний шовковим чорним мотозочком, лежав ланен дерев'яний хрестик, той, який вона разом із душею загубила у бальній залі Королівського палацу танцюючи із Олесем містичний вальс. Ну ось, нарешті, душа її повернулась. Спільно з Божим благословенням. Лана взяла націльний хрестик і мовила, надягаючи його. «Подякуй їй!» «Неодмінно!» «Та скоро ти сама матимеш нагоду подякувати їй!» «Так я собі думаю!» Ромко скосо поглянув на Олексія, легенько вклонився – і відійшов. Та не встигла Лана знову приступитись до Олеся, як у коридорі пролунали якісь зловісні кроки. Чому вони здалися їй зловісними, вона пояснити не змогла б. Та це було її перше суб'єктивне відчуття. І воно не зрадило її. Бо озирнувшись, вона побачила, як до неї поспішає Валентин, із таким злостиво-привітним усміхом на вустах, що вона вся ж пополотніла. На нараді він сидів мовчки, ігноруючи її, озиваючись, тільки коли до нього звертались. І вже це було поганим знаком, бо так Ілана це знала, проявлялась його злість. А побачивши її в обіймах Олеся, він певно зовсім розлютився. Валентин був із того гатунку чоловіків, які не прощають жінок, що насмілили сказати їм «ні». І до того ж, він цілком міг утнути якогось підлогого коника. І саме це, судячи із сиропної гримаски на лиці, він і збирався зробити. «Світлано!» – вигукнув він вкрадливо, інтимно і водночас так голосно, що не почув би його тільки мертвий. Та ще й схопив її за руку, стиснув так, що аж пальці хруснули. Руку довелося видирати, і це вийшло не дуже ефектно. «Ну, як ти? Виглядаєш прекрасно. Де ти була весь цей час, крихітко? Як провела різдвяні канікули? Судячи з рум'янцю на щечках, багато гуляла. Молодець! Він торохтів, як гримуча змія». Він так поспішав сказати якомога більше гидот, що аж захлинався словами і слиною. «А тебе тут усі обшукались? Істю, Пам'ятаєш його? Ну, того жантильного лондонця? Ну, голову брітіш Медикалко, І Жан-Поль, і Крістіан, і Мюллер? А Курт? Він постійно про тебе питає. Який ще Курт? Слабко спитала вона, прекрасно усвідомлюючи, що насправді це не має ніякого значення. «Я такого не знаю?» Курт, повторив Валентин таким тоном, ніби вона на все життя зобов'язала знати усіх куртів цього світу. «Німець, із Мюнхена. Та годі тобі. Не знаєш? То будеш знати, бо йому дуже-дуже кортить познайомитися з тобою поближче. Ми... Промацуємо їхню фірму на предмет співпраці. Бажаю успіху. Тільки до чого тут я? Та припини. Валя дрібно, неприємно засміявся. Усім же відомо, як ти робиш свою кар'єру. То май хоч мужність не соромитись цього. І випустивши цю останню отруйну стрілу, яка з голосним свистом поцілила прямо в її оголене беззахисне серце, Валентин подався геть. Весело насвистуючи. Світлана безпомічно озирнулась. Ну, звісно, Олесь стояв поруч. «Невідомо, – зле подумала Лана, – де він був ті два пекельні тижні, коли вона божеволіла, ридала, коли день у день, мов, почвара, блукала засніженим лісом, сахаючись людей, як вампір, сонячного світла. Але зараз він тут. Поруч» і вуха, мов локатори. Він все почув. Ну хто б сумнівався? Обличчя в Олексія закам'яніло. І як же ти робиш свою кар'єру? Наблизившись, м'яко уточнив він, неначе не розуміючи, на що натякав Валентин. Розкажи мені, а я послухаю. Вона втрачає його. І з жахом зрозуміла Лана. Щойно віднайшла і втрачає. Ні, оце вже ні, вона не може дозволити собі такої розкоші, знову втратити його. Після всіх цих страждань, після мук, які хижими птахами шматували її вразливу, але ще живу плоті душу, вона просто не може загубити його. Та що ж робити? Пояснювати щось, виправдовуватись, принижуватись, благати? Ні, цим вона тільки все зіпсує». І тоді вона зробила єдине, що могла. Єдине, що взагалі можна було зробити в цій ситуації. Розвернулась і мовчки пішла геть.